Він знову увімкнув сприймання і змінив фокус. В об'єднаному організмі його рідної планети не було жодного такого органа, що не мав би відповідника серед живих фрагментів на кораблі. Були тут розмаїті рухливі істоти, такі, що бігали, і такі, що плавали, і такі, що літали. Декотрі з тих літунів були досить великі, з досить виразними думками. Інші, маленькі, з прозорими крилами, користувалися тільки шаблонними схемами чуттєвого сприйняття, до того ж досить недосконалими, а самі думати не вміли. Були й нерухомі створіння. Так само, як на його рідній планеті, вони мали зелений колір і живлення своє брали з повітря, води і землі. Вони зовсім не мали думок, тільки вкрай невиразне відчуття світла, вологи і сили тяжіння. І кожен такий фрагмент, рухливий чи нерухомий, був ніби пародією на частину об'єднаного організму. Ще рано, рано, він рішуче потамував свої бажання. Колись давно ці живі фрагменти вже прилітали на планету, і об'єднаний організм спробував допомогти їм, але надміру поквапливо, і нічого не вийшло. Тож цього разу треба бути терплячим. Якби тільки ці живі фрагменти не виявили його, Поки що цього не сталося. Вони не помітили, що він лежить у кутку пілотської рубки. Жоден не нахилився, не підняв і не викрив його. Зразу він боявся й ворухнутися. Бо хтось, може, обернувся б і побачив негнучку, схожу на черв'ячка, річ неповних шість дюймів завдовжки. Зразу витріщився б на неї, тоді закричав би, а потім усе пропало б. Та, мабуть, годі вже чекати. Корабель давно злетів, контрольні прилади вимкнено, в пілотській рубці нема нікого. Він досить швидко знайшов щілинку, яка вела до ніші, де тяглося кілька дротин. Струм по них не йшов. На передньому кінці його тіла були зубчики, якими він перепиляв дротину потрібної товщини. Потім ще раз перепиляв на шість дюймів далі. Вирізаний шматок дроту потихеньку запхав у куток ніші. Зверху дротина була покрита брунатним еластичним матеріалом, а серцевину мала з блискучого червонуватого металу. Тієї серцевини він, звичайно, не міг відтворити сам, але це було і не потрібно. Досить того, що його власний покрив, вирощений для камуфляжу, точно імітував оболонку провода. Він вернувся й обома своїми кінцями на яких мав круглі присоски, присмоктався до кінців перерізаного дроту. Не лишилось навіть помітного шва. Тепер вони його не знайдуть. Дивитимуться просто на нього, а бачитимуть тільки безперервну дротину. Хіба що придивляться дуже пильно і побачать, що на тій дротині є дві цяточки зеленої шерсті. «Дивне діло», – сказав доктор Вейс що ті зелені волосочки мають такі дивовижні властивості. Капітан Лорінг налив у чарки Бренді. В певному розумінні вони мали що відзначити. За дві години будуть готові до стрибка через гіперпростір ще за два дні вдома на землі. «То ви переконані, що зелена шерсть – орган чуття?» – спитав він. «Так», – відповів Вейс. Від Бренді у нього на обличчі виступили плями, але він добре розумів, випити справді є за що. Досліди проведено не без труднощів, проте результати недвозначні. Капітан стримано всміхнувся. Не без труднощів. Гарно сказано. Я б ні за що не став так ризикувати, як ви. Дурниці. Всі ми на цьому кораблі герої. Всі добровольці, всі великі люди, ура, ура, ура. Ви ризикували тим уже, що прилетіли сюди? Але ви перші вийшли за силовий бар'єр? У цьому не було ніякого особливого ризику, відказав Вейс. Я випалював землю перед собою, а крім того мене оточував переносний бар'єр. Дурниці, капітане. Всім нам начеплять ордени, як повернемось. Усім однаково, тож поділимо славу порівну. А до того ж я не жінка. Але ви напхані бактеріями отако. Капітан провів рукою на три дюйми вище голови. І тому так само ризикували, якби і жінка.